Protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska Kristu Ježíše. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil řížníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem zlitování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou povýmavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjenícímu, neviditelné, jedinému Bohu buď čest a sláva,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 Aktivistou velikým. Měl spolupracující evangelisty Barnabáše, se, Timotea a Tita. Zakládal místní církve. Některé se dodnes k němu hlásí, některé se s nimi rozešly, ale přesto se jeho dopisy staly důležitými jako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 už v prvních generacích křesťanů. V té době, když vznikly ty dopisy Timutiovi, Titovi, kterým říkáme pastorální dopisy, protože jsou určeny Pavlovým pracovníkům Timutiovi a Titovi. A tyto dopisy sice nosí Pavlovo jméno, ale jsou už z jiné doby, když Pavlovo svědectví a dopisy jeho život jsou všude známý. Těch křesťanů už bylo více, Z církvě se stala organizace, která se, stala, se působila sice nelegálně, ale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 Měli bratři, milí, sestry, tímto dopisem, který už nejsou přímo od Pavla, ale od jeho žáků a následníků, by bylo špatně říct falšován. I v té době to bylo běžně, ty takzvané pseudepigrafy se opíraly o nějakého učitele nebo nějakou osobnost minulosti a snažili se ho interpretovat ve změněných.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 Může být naším vzorem v tom, v té vytrvalosti a v trpělivosti. Tomu říkáme dneska svědci, V průběhu církevních děn je spousta in inspiroujících jednotlivců, kteří uvěřili v Ježíše a kteří svým životem prokázali, anebo svou smrtí, mučednickou smrti prokázali věrnost pánu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 Jejich doby. Tak bylo to sporné a ten, do, ten autor tady říká, že věrohodně je to slovo, že Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Minulý týden jsem slyšel jeden referát ve škole od středloškoláků a úkol byl představit českobrateskou církev. A já jsem jim říkal, že nemá jenom číst příst uh, Wikipedia, co dneska bývá zvykem, když řáci, studenti připravují referát, ale mají se třeba také podívat na webovou stránku českobratovské církvy. A pak jsem jim pár otázek dal. A jedna otázka byla, je naše církev, nebo je českobratovská církev evangelská tradiční církev? Teď se ptám vás. Co so, mne, no, co bysta, je? Nasze zirkev, zirkev. byste... Je naše církěv, tradiční církev. Já jsem si nic jiným. Co se akorát? No, máme tradiční církěv. Aha, aha. Vy? No, nemusí, není to vyslechtať, ale euh, zajímavé pro mě bylo, studenti neměli ani nejmenší. Ne, ne, ne, Um, uh, um, potřebuje nejmenší čas přemýšlení. Ne, naše církev není Tak, uh, můžete říct, no to asi ten učitel něco pokazil tam. Ale um, my jsme mluvili o různých církvích a o tradicích a také, ale oni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 což možná jiné církvě nedělají. Tam na webové stránce se také naše církev představuje s tím spokem Logos, který vlastně moc evangelicky není. A už na naší církvě, na webové stránce naší církve také už ne, nenajdete um, tomaše G. Maska. To už také ne, což není úplně tradice, ale prezentujeme se hodně moderní, a člověk, který nevydostl v této církvi, a třeba přes evangelickou školu se dostal do kontak kontaktu s naší církví, vnímá to odlišně. No, my jsme trochu jindé. My jsme...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 Určil ho ke své službě, aby šířil to evangelium, co sám slyšel. Tak je to úžasně, že právě ten, který převlakl svůj kabát, který prostě změnil tábor, ten má být důvěru No to právě ne. Ten pro ostatní lidi bude asi nejspíš podezřil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 nic jiného neudělá, nic um, trestného, tak už je to pasé. Ale teď co představte se, že jste rouháč pronásledoval násilník a Kristus místo toho odsouzený na podmínku, vám dá nepodmínečně osvobozený.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 riskantní, nevím. V tu chvíli, když duvěřují ten druhý, mě nedává záruku, že mu věřit můžou. Ale toto to je ten stáh ke Kristu. Není to jako lana, která mě zjištuje, když chce lézt na nějaký kopec a říp asi ne, ale prostě jsou vyšší kopci um, v cizině,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 Autor tohoto dopisu děkuji za to Boha, Bohu. Tady se spojuje Pavel z církví, ten autor s tou osobnosti. osobností. Protože tato modlitba králi věku nepomínečnému, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků, tato chvála Boží zahrnuje všechny generace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 na tu základní zkušenost, že Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. a my mezi těmi lidmi chceme a můžeme patřit. Tak to osobní svědectví křesťanů zrosté ke svědectví církvy. Dopis je Pavla od nejstarších dob už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 podle příkladu Pavlova. Slomaždění se připojuje svým slovem. Amen.